El magasim de Cabilo Ràdio, un espai informatiu per al poble de cellars. un mm espai -hmm. informatiu per al poble de cellars. Bon dia, avui és diumenge, 10 d'agost i estos són els titulars de la informació més destacada al poble de Sella. Pija concurs públic l'adjudicació per al local de la pescateria. Comencen les obres per a l'adequació del local de la biblioteca per a acollir temporalment les aules del futur crà de Sella. Les activitats culturals i esportives del poble creixen el mes d'agost. Les diferents associacions del poble participen a la Setmana Cultural. I en esports Javi i Carlet guanyen el tercer campionat de frontenis. L'Ajuntament de Sella ha llançat una convocatòria oberta al públic per a la recerca del nou pescater del poble. Es tracta d'una resolució signada el passat 31 de juliol que tindrà com a únic criteri l'oferta econòmica més avantatjosa per a l'adjudicació del contracte administratiu especial de concessió d'ús privat. El contracte serà en principi d'un any prorrogable per a un altre. El cànon d'eixida és de 150 euros al mes, és a dir, 1.800 euros a l'any més lliva que li correspongo. Els interessats tindran fins el proper 22 d'agost per a presentar les seves ofertes. Pel que ha pogut saber que a Vilo Radio hi ha diversos pescaters de la vila interessats. A partir de setembre, el poble comptarà de nou amb un pescater, quasi nou mesos després de l'acomiadament del Veltrà. Definitivament, els alumnes de l'Escola de Sella continuaran donant classe el proper curs en l'edifici de la biblioteca. Les setmanes passades s'han realitzat les obres que pretenen habilitar dos aules de l'edifici de la biblioteca, on donaran classes els alumnes d'infantil i primer cicle de primària i un altra en la primera planta del mateix edifici on estaran els xiquets i xiquetes de segon cicle. Aquesta rehabilitació s'ha portat a terme amb un pressupost de 9.000 euros que ha aportat la Conselleria d'Educació. La reparació de les goteres i el sistema de calefacció i aire condicionat correrà a càrrec del pressupost local del nostre Ajuntament. Pel que fa a l'edifici de l'escola, ara encara està a l'espera de la visita d'un tècnic que puga determinar si es pot rehabilitar o si cal enderrocar-lo. A més, enguany el col·legi Cerber Mora passarà a convertir-se en un CRA, un centre rural agrupat, junt amb les escoles de relleu i orxeta, com ja hem explicat en alguna altra ocasió en Cabiló Ràdio. El fet que aquests tres col·legis es fusionen en un únic centre administratiu els aporta quatre professors nous. Enguany hi haurà dos professors itinerants d'anglès, un reforç d'infantil i una altra d'educació especial a jornada completa. En total seran deu professors fixes i sis itinerants que es desplaçaran per les tres localitats. Quan comença el proper curs quan comença el curs el proper mes de setembre, es constituirà el Consell Escolar del CRA, que, entre altres coses, haurà de decidir el nom del centre. Este estiu ha hagut una àmplia oferta d'activitats al poble de Sella. D'una banda, la ballarina Aida Almendros ha sigut la encarregada de guiar les classes d'aquagym, que ja som un costum assentat al poble per a tots els estius. Un total de 25 dones de diferents edats han participat en aquesta activitat que finalitza esta setmana. Aida ens explica quina és la finalitat de l'aquagym. Vaig passar-ho bé, sobretot, i fer pues exercitar tots todo, todo, els músculars del cuerpo dentro de l'aigua, refrescar-se, passar un bon rato i fer uso de les activitats del pueblo. també. A més, des de l'inici del mes d'agost també està donant classes de zumba i pilates a la sala polifuncional de l'edifici de l'Ajuntament Vell. Estes classes continuaran el proper mes de setembre i en octubre s'ampliarà l'oferta d'activitats. Estes són algunes de les propostes. Empezaremos después de las fiestas del pueblo, allá a finales de octubre o principios de noviembre para dar también a un descanso, un respiro y haremos también pues bueno, las de pilates y zumba que ya las hacíamos anteriormente seguirlas, seguiremos con el flamenco, seguiremos también con el baile de los pequeñitos, con el boato y las clases de oriental y en principio puede ser que hagamos algún grupo nuevo, pero todavía no se sabe, depende de la demanda de la gente, pero en principio eso seguro que seguro que continuamos. Vamos. D'altra banda, joves i vells s'han posat les piles en les noves tecnologies. Virtu Pérez, informàtica, està donant un curs als jubilats d'informàtica bàsica, mentre que Jaume Soriano, informàtic també, n'ha impartit un de retoc fotogràfic en Photoshop, una activitat organitzada per l'Associació Cultural El Cabiló. Ens expliquen quins eren els objectius dels cursos. I El contingut que, que va planificar i el que estem seguint és, per una part, conèixer les característiques i diferències d'un portàtil i d'un ordenador de sobretaula, voler elements com les ports que pot tindre un portàtil, eh, aprendre a gastar el, el ratolí, a saber agafar-lo, saber eh, les funcionalitats que té, per exemple, el botó dret... Aprendre tecles especials, que ja que sabem els números i les lletres tots tenim molt clar per a què es gasten, però ni ha altres tecles que estan al teclat i que també ens, ens ajuden i ens poden servir per a molt. Aprendre eh, a, a organitzar-nos organitzar eh, gastant les carpetes, o organitzant documents, fotos, eh, copiant, eh, pegant, eh, conceptes bàsics en, en l'ús de carpetes i acabarem a la part d'internet i el correu electrònic. Aquesta part és l última i és la que segurament farem a finals d'agost. Doncs el curs ha tingut una durada de 5 sessions, d'aproximadament 2 hores i quart, dues hores i mitja, i el que es pretenia en el curs és, primer, més que res, llevar la posa a la gent sobre l'ús del Photoshop, perquè així d'entrada sembla una ferramenta amb molta opció, molta cosa a fer, i en realitat no és tan, tan greu com es pensa. Aleshores el que hem fet és intentar introduir la gent, motivar-la per a que l'utilitzen, eh, fer-los veure que no, no és motiu per a tenir l'esport, aquesta ferramenta, que ho hem aconseguit, perquè tot el món, almenys és la impressió que m'emporta jo, al final de les sessions estava bastant contenta i bastant motivada. Cal informar també que en guany la piscina ha tancat abans. El proper dia, 31 d'agost, d'agost serà l'últim dia que Ciutadans de Sella podran fer ús d'aquest espai, que enguany ha rebut més visitants que en temporades anteriors, segons la socorrista Núria Miralles. Sí, per mi la veritat és que algun ha menys gent. als principis de juliol va haver un cap de setmana, que reconec que de Festes de la Vila, que jo estava molt cansada, i va ser quan més gent va venir, però perquè estava en la font major, que va ser de passar però a per mi, a diferència dels altres anys, en any segut. sigut. Els tres anys me'n recorda que ha fet molt mal temps, que inclús ha plogut, i jo em quedava en el bar perquè no me'n podia anar, però estava en el bar per no banyar. -me. Però un any que no ha plogut ni res, que diem, guanyant-se, plau, i això ha dies nuvolats. Però no, per el temps... Acaba la setmana cultural del 2014 de Sella, un esdeveniment amb molts anys d'història que tancarà amb l'actuació de la Unió Musical L'Aurora de Sella, conjuntament amb el seu cor i el grup de ball Se Els actes van començar dilluns amb l'actuació dels Romàntics de Campenyo, de Campello i d'Alba a l'Arpa, una jove sellarda que va sorprendre el públic amb la seva veu i el so amb la seva veu i el so del seu instrument, desconegut per a la majoria. Així va sonar. Creules d'amors senzilles i tendres, no en sabem més. Des d'aleshores fins avui han passat per l'escenari el grup de danses de Sella i el centenar de la Vila Jojosa, la rondalla de Sella, els grups de teatre Faseures i Faseuretes i gran part dels xiquets i joves del poble durant la cita del festival, que enguany compleix el seu 46 aniversari. Més informació sobre la Setmana Cultural, el programa La Cobeta dels Somnis... I la Setmana Cultural dona el relleu a la Fira de Mostres. A diferència d'altres anys, Agost ha sigut el més elegit per a la catorzena edició de la Fira de Mostres. Pablo Jiménez, participant de l'Arxiu de Sella, té més informació. Bé, per a la present edició de la Fira, l'Arxiu de Sella porta a l'exposició Personatges de la Marina Baixa al segle XIX, elaborada per l'Associació d'Estudis de la Marina Baixa, i que ens mostra en 13 panells les biografies de polítics, escriptors, empresaris, artistes de la comarca. Són personatges amb renom històric, entre els quals poden trobar a un sellart, que és Antonio Giner Cerdà, que va ser alcalde de Sella, hereu dels descobridors del Tresor, el que va construir l'edifici de l'actual Acadèmia de Música, i altres personatges com Joan Tous, que és un polític i quasi comarcal, el pare de Catalina Tous i propietari de moltes terres en Sella, o és germà Soler i Pérez, que són de relleu però que sa mare era, era de Sella i que van ser eh, propietaris del mas de Sant Xochim i professors d'universitat. Des de l'Arxiu, que és un col·lectiu que pertany a l'Associació d'Estudis, vam elaborar la fitxa de Toni Giner, del Sr. Toni. Aprofitarem també l'exposició per convidar l'escriptor i periodista Manel Arcos, que és un especialista en bandolerisme valencià al segle XIX i que ens presentarà un dels seus últims llibres, que es titula Quan els refilaven, on parla de diversos roders que actuaren a la Marina Baixa i en concret al poble de Sella. Tot això serà en la nostra seu, al carrer de l'Àngel, en la casa de l'Estanc. Us esperem a tots, especialment en la xarrada de Manel Arcos, que serà el diumenge a les 12, perquè és tot un luxe que ens visite a Sella i segur que ens agrada molt el que té que dir. El passat dissabte 9 d'agost va tenir lloc el campionat de frontenis que celebra tots els estius, este any organitzat per la barraca El Tro amb la col·laboració de la Comissió de Festes 2014. Escoltem a Javi Pérez Linares, un dels membres de l'organització. Pues en este torneig del 2014, es va celebrar la setmana passada. Havien eh, 15 parelles inscrites, va estar ocupat no vindre ninguna parella de Faron i Reis. Eh, el des, el, si no m'enganya és el dècim any que està fent ja, en ja, el tercer cronís la barraca el Tron i res, i va estar prou divertit, havia, com havia poc nivell la gent es va divertir un muntó perquè no hi no havia palisses molt exagerats, havia partits de desigualaix i això. La final, que es va disputar a les 5 de la matinada, la van jugar Javi i Carlets contra Adolfo i Chiringa. Van ser els primers els que van emportar el triomf ja per tercera vegada, per 15 a 8, en una partida molt disputada. I continuant amb esports, Antonio Pérez ens porta més informació del món de la pilota. Pel que fa a la pilota valenciana, està jugant-se la lliga de perxe. El club de pilota... Seia té quatre equips, dos en primera i dos en segona categoria. S'ha acabat la primera volta i tots els equips mantenen possibilitats per a passar a les semifinals. A més, l'estiu també és temps per a partides de festes. En els, en els propers dies es jugarà les partides de festes del col·legi, el dia de l'any d'agost, el 23 es jugarà la partida de Penàguila i el dia 25 la partida de Boluia. I perquè no ens oblidem del que està passant a Palestina en aquella guerra eterna i tan desigual, avui en la cançó del mes rescatem un tema d'Obrim Pas. El van publicar al disc Horatge del 2011 després de la seva experiència en les brigades de músics. En aquell viatge, el 2009, van compartir experiències amb Pau a la Bajos, Ses Freixas, Nabil al Mansour i la gent del país. Aquella estada es va plasmar posteriorment també en el documental Més enllà del mur, molt recomanable. En la cançó es poden escoltar la veu de Mohamed Ayyub de l'Orquestra àrab de Barcelona i la del els cantants de Pepper Pots. A més, també hi ha la col·laboració de Tova el Rentero als Yaouts. Hi ha teulades que s'ofeguen de calor, un mosaic de roba estesa, minarets entre llançols, els crits dels xiquets que juguen, mil somriures de pell bruna, el secret del teu amor. Els carrers de pell daurada, quan arriba la tardor. Taxis buits a la vesprada, la claror d'unes espelmes, noves prims a l'horitzó. Hi ha silencis que no es poden explicar, No naufrags d'una antiga guerra mai van deixar acabar un que plora notes. Ressorts i forats de vales a les portes de damas. Hi ha un amor a la deriva. Laberins de carrerons, corals de pols, hi ha corrents. torres de fum a l'oritzó i a pell pitjar... Complen els ulls de somiadors. Hi ha una amor a la deriva Després d'haver escoltat aquesta cançó deO impà anomenada Morals, passem a la secció d'entrevistes. Qui pregunta i ja respon? Qui respon també pregunta. I aprofitant que este mes és la Setmana Cultural, avui en l'apartada de l'entrevista parlarem amb Helena Alemany, una jove de Ci de Cella que és la directora del grup de teatre Faseuretes i membre del grup, del grup de teatre Faseures. Bon dia, Helena. Bon dia. Bé, Helena, per començar un poc pel principi, d'on es ve tu este interès pel teatre? Perquè des de ben xicoteta ja vas començar a participar en la Setmana Cultural en el teatre, ja, suposo que fa molts anys que participes. Sí, pues, tot això va vindre perquè ens ho va inclocar molt Soriano i, i la veritat que tots aquests moments es passaven molt bé i vas agafant molta pressa a aquests moments, vas, vas vivint-los i, i la veritat és que, que estàs molt a gust i més si la gent en les que estàs pues, t'ho fa fer més a gust encara. Com estàs dient, tu vas començar a actuar en, en Soriano, però des de fa uns anys eh, has, has agafat eh, el, el càrrec de directora del grup des de Faseuretes. Des de quin any? Fa, fa tres anys, si no recordem mal, fa tres anys que vaig agafar el càrrec, però sobretot no sols el vaig agafar jo, també estava Martí en mi. El que passa que per qüestions pues, eh, Soriano es va dedicar a altres coses, i va decidir pues, que ten també tenia que seguir altre el seu paper. Evidentment, ell no l'ha abandonat, simplement que ha cedit part del, del paper a un altre. I ahir estava Martí i jo, eh, vam decidir que jo em posaria a baix la conxa i al meu costat ha Martí sempre. No significa que jo he sigut més ni menys que ell. Hem sigut per igual. No, sempre heu sigut una parella també damunt de l'escenari. No? Crec que tots vos relacionem perquè des de xicotets heu fet... Teatre sí. Junts. La majoria de la gent es coneix, però quina edat tens tu? És... Realment, de 9 anys. Realment vas començar molt jove no? a sí, fer de directora. Als, als... Bueno, a directora fa 3 anys, però en Teatre Martín pues ja des d'això de que va aixir, l'espectaculeixer dels novis, d'això que tot el món ho recordarà, pues, tindríem 5 anys, 5-6 anys, sí. I, i res, des d'ahir vam, vam seguir, van seguir, la veritat que érem molts. Recordo que un any Soriano va érem una obra de teatre i vam vindre, crec que va ser Rosa i Adolfo, dient que volien eixir i Soriano va tindre que ampliar el paper. I mira com són les coses que han ha canviat tant que este any hem hagut d'eliminar els papers i doblar els papers per poder eixir. Eh, el divendres vam poder veure, en la Setmana Cultural, dos obres de teatre, també... El dimecres per la nit va oferir teatre també el grup, el grup Fauretes, sí. no? crec que a tots ens va, ens va agradar molt sí, els va dos ser alguna diferent sí, però crec que s'ha demostrat que hi ha prou qualitat no? els xiquets ho van fer molt bé ahir a més dos obres o tres obres en tot l'estiu, com és treballar en ells? molt bé, en ells, la veritat que són xiquets però tenen en el, el moment de, de fer una cosa tenen molta responsabilitat són xiquets que, que la veritat que, que tenen molta responsabilitat queden en ells, no es fallen de veritat que jo no he treballat molt bé com va dir a Laia, ah, ho fa dos dies i el primer dia ho vau intentar innovar, fer un, una sèrie de sketch dels anys 90 de, de, sí. de martes i 13 amb, amb vídeo darrere i la veritat que és, és molt, molta faena la que s'ha vist allà darrere. Sí, la veritat va ser molta faena i ho vam fer per el, en el sentit de que la veritat que Roberto mos va dir que anava prou agobiat en tot això que també ho va dir el, el dilluns i vam decidir pues, tirar-li una mà i van dir, no anem va fer una altra obra de teatre, clar, això fa, al final es fa pesat, i van decidir innovar, innovar en teatres xiquetes, en sketch, sketch de, de martes i 13. Va dur molt treball, perquè clar, tenies, tenies que, no podia estardar més temps, eh, fora de l'escenari canviant, que dins doncs es va fer, portava molta faena. Ara mateix eh, el planter d'artistes de, de Fasegures, molta, molta gent ja més o menys entre Fasegures i Faseguretes. En Faseguretes són, són cinc i en Fasegures estem Martí i jo. Teoretos, per ja. això l'arbre de teatre vas poder observar que eren els mateixos. Això la gent vaig introduir jo perquè Martí em va haver de en Faseguretes perquè no hi prou gent i després en Fasegures l'única que va entrar a, a part va ser jo. A banda de lo que és preparar lo que és preparar l'obra de teatre mateixa tot el tema de l'atretxa també corre a càrrec de no? Sí sí tot és tot El que és a part també el, el decorat, el... absolutament tot I, i molta gent diu ja és que sempre xiu estis igual Diu, es que tampoc... pot si encara tenim que posar-nos a buscar vestimenta i tot això pues es faria De totes formes el, el fe que el cos de vestuari... Eh... I és que tots els anys en forma és una forma que té fa seguretes el relleu el típic paper de sí. sempre té que dur ese traje però si sí. no, no concebiixes el paper paper'aquest persona. És sí. no el que, que parlava l'altre dia mmm, Soriano dia que ens en en sainers sempre hi han els mateixos personatges. està el pare està la uela ridícula, eh, la filla i poc més, però que sempre estan els mateixos personatges. I Elena, tu creus que, perquè per el tenim ací ja molts anys, no creus que ja va ser entora de fer-li un relleu? Ja, ja va ser entora, però vam, la veritat que l'any passat vam, vam donar el colpen, ací no paga ni Déu, una obra que no tenia res que veure ací. Vam estar buscant, eh, fa més de tres mesos, Martillo, una obra innovadora, però la veritat és que no tenien prou gent, ni teníem material, perquè necessitàvem un bon canó, necessitàvem moltes coses que ni l'Ajuntament els podia oferir ni, ni tampoc s'hi ha sol·licitats, no vaig a enganyar a ningú així, però que segurament no ens hauria pogut oferir ni teníem material per poder fer-ho. Estàs parlant que hi ha poca gent, què diries tu a la gent perquè s'anima ara a fer teatre? Doncs pues, m'agradaria que tota aquella gent, ja laia que la tinc així, a Iris, a Josep, s'animara perquè ho feien vamos, molt millor, segur, que, altres, que nosaltres i, i m'agradaria que tornaran i fer un gran memorial l'any que ve. I, Helena, perquè jo sé que... Eh, bé, bueno, no he dit... Tu, tu també escrius molt bé i una obra d'autor del poble. Tu creus que això... Sí, sí, ja m'han dit, ja dit alguna cosa per ahir. Ah, sí? I, no, no. i m'agradaria fer-la l'any que ve, me ho, ha, ho han comentat. Oh. i m'agradaria també que tornar a eixir Sergio, que en el seu dia li ho vaig plantejar i, i vosaltres també, Carlos i Companyia, per menos eixir en una obra de teatre tots i poder recordar-vo, a veure si, si segur que esteu a l'altura. Ara que estàs en la ràdio, Helena, també estaria bé que alguna vegada vos plantejareu de fer una, una obra de teatre radiofònica, no? una novel·la radiofònica o com li vull dir. Segur que seria interessant. Helena, també, a, part, a banda de ser la directora del teatre, també eres actriu en el teatre i crec que a tots ens agrada molt com actues. No? T'has plantejat alguna vegada fer-ho de forma professional? Sí, la veritat és que Soriano des de fa molts anys està dient que estudia art dramàtic, però... A millor, Tal vegada algun dia ho faig com, com a hobby, no com, algo com... complementari, no? Sí. Abans d'anar-nos de, del tema, també eh, en l'obra del divendres eh, va haver com una, una espècie d'homenatge a la mare de, de, de Soriano, Luisa Martí. Si us podies dir alguna cosa al respecte. Però si vaig veure convenient eh, recordar a aquesta persona, a aquesta figura, perquè la veritat que per a nosaltres ha segut una figura important. Ja sempre estava disposat. Ja no, no li dies tu res, ja estava dient: "Vina a casa, em porto, a son porto, jo el que faig falta". Si era nada, estava la primera allí a pa pagarar una caïra a primera fila. Oig, per a nosaltres ha segut de veres, eh, sobretot el divendres quan han d'ir donar a agarrar coses, ha segut un, un col no tindrà pos pues, molt gran, la veritat. Molt bé, pues tot això era, Helena. Moltes gràcies per haver estat així a Vilo Ràdio i per, també per tota la teua tasca en el teatre i en la Setmana Cultural. Gràcies i espero que l'any que ve no tindré que doblar papers i que s'anime més gent. Segur que sí. Hasta ahora. Qui pregunta ja respon, qui respon també pregunta. I per acabar, Pablo García ens porta l'actualitat a l'Agenda Cultural. Arribem a finals de mes d'agost i una vegada acabada la Setmana Cultural serà la Fida de Mostres i Cultura Mediterrània que hi centra l'activitat a Sella. Es celebrarà els dies 23 i 24 d'agost i, com sempre, comptaran la participació de la majoria de barraques i associacions culturals del poble. ...a través d'exposicions, organitzades per el Club de Piloto... ...l'Arxiu, la Casa Antiga de Vicent García Soriano... ...i la pròpia Comissió de Festes... ...que en prepararà una d'indumentària tradicional i menatge. Dins de la programació, cal destacar la inauguració... ...que serà el dissabte a les 12 del migdia... ...en la participació del grup de Danses i la Unió Musical l'Aurora. Tot seguit es faran les degustacions de nís tenís i punxadetes... ...oferides per les barraques de Sella i una paella gegant. Per la, ves... per la vesprada eh, serà la demostració de bolillos a les 6 i l'actuació de desermint a les 8 de la vesprada, així com un concurs de rebosteria organitzat per el Foro del Turisme just abans de l'actuació. Diumenge pel matí s'obrirà la fira amb una xerrada sobre bandolerisme a càrrec de Manuel Arcos i tot seguit, de nou, d'enugustació d'anis-tenis i punxaetes tradicionals. Per la vesprada, Pepe Botifarra, la recreació de l'Aurora i la dansa a càrrec del grup de danses de Sella seran els encarregats de tancar la fira. Una vegada acabada la fira, eh, ja la pròxima activitat serà el 6 de setembre, on la Comissió de Santa Bàrbara organitzarà una festa a l'Ermita, un contacontes per la vesprada, sopar popular i dita i Mateu seran els ingredients d'aquesta festa. A la Marina Baixa cal destacar el 23 del 23 al 25 d'agost que celebrarà la festa d'estiu a l'Albir, amb multitud d'actes a aire lliure organitzats en guany per la penya Sotrac. A Benidorm i fins el 30 de setembre es continuen celebrant les nits al castell on pintors, artesans i músics omplin el castell de Benidorm tots els dies a partir de l'Essa de la Vesprada. La mostra d'artesania d'Altea es manté en el seu casc antic i es podrà visitar diàriament fins al 31 d'agost, d'agost també a partir de l'Essa de la Vesprada. També Altea i el al Palau, el Gran Valer de Rússia, actuarà el 23 d'agost a les 8 de la Vesprada. De moment és tot. Fins així l'agenda cultural d'este mes d'agost. Tornem en setembre amb una nova programació cultural a Sella i a la Marina Baixa.